Думають, куди, яке добре діло зробили, що не дали вмерти. Їм, здається, що й нема вже в Бога нічого кращого над оцю мізерну жизнь. Так от, у кого товку є хоч за шелях, то всякому скаже, що вона не стоїть ніяк кисінького жалю. «Скажи ж мені, – перебив його міскування Петро, – як оце ти опинився на симботі? «А так?» каже, що взяли добрі люди, да й давай нянчити, сповивати, купати, наповати всякими зіллями, а далі й сюди з собою завезли. Дуже мені тут треба. І куди ж утрапили? Якраз у хату до моєї матері. Тут уже баби, як попали мене в свої лапи, то от, як бач, ніяким побитом не При Притьмом, кажуть, що я не здужую, а я так не здужую, що ведмедя б за вухо вдержав. Коли б не божий чоловік, то довелось би з нудьги пропасти між плаксивим бабством. То й спасибі йому, розважить таки інколи душу козацькою піснею, да й на божий мир дивиться по-людськи. А по братим же твій де? – спитав Петро. По братимові, – каже, – моєму тепер доволі діла. Хочемо задати перцю городовій старшині. Так шатається тепер по всіх усюдах, наче ткацький човник по основі. «Нап'яли ли, братчики, вам доброго снову? витчуть вам таку сорочку, що ні руками, ні ногами не повернете». «Слухай, брате, – каже Петро, – коли казати, то кажи ясно, а не загадками». «Кажи йому ясно! – засміявшись, мовив запорожець. Який тепер чорт скаже тобі щонебудь ясно, коли звідусюди нахмарило? Виясниться вам хіба тоді, як затрохтить грім та заблизкає блискавиця. А вже до всього недалеко. Казав побратим, що вже над остром у Романовського куті нашій кож заложили. Сьогодні триває, чи і сам Іван Мартинович не прибуде за отаманням. А к завтра і кранку, щоб і бояри царські не над'їхали. Чорний люд збирається під Ніжень як сарана. Кажуть, у Ніжені під Раду великий урожай на кармазини. У битра от таких речей аж мороз пішов поза шкурою. Перш усього подумав він про свого панотця, і вже хотів був бігти до хутора, щоб сповістити, де згадав, що панотець у дорозі. Друга його думка була про Лесю. Боявся, щоб якнебудь і їй у козацьких чварах не досталось. А ще більш боявся, щоб Кирило Тур під цей каламутний час у други не вкрав її, як і у Києві. Що ж тут чинити? Заведу про неї річ із запорожцем. День натякнув про Лесю. «Ха-ха-ха-ха!» <хи> каже, зареготавши запорожець. «Невже ти й досі не викинув з голови тієї дурниці? Мені здавалось досить пустити чоловікові піввідра крові, щоб одумався. Аж мабуть, ні. Мабуть, вас няньки вже з малечку загодовують такою кашею, щоб із сивим волосом не перестав чоловік липнути до баб». «А ти, вразький, придеусе!» – каже смічись Петро. Невже б занедбав дівчину, що бив за неї, мов, скажений? Пху! Аж плюнув серце запорожець. Став би я тепер думати про таку пакость. Один тому час, що чоловік і скрутиться. Тепер давай мені хоч копу таких дівчат, то тогій Богу. От велике слово, їй Богу, усіх оддам за люльку тютюну. Полегшало в козака на душі. Ну куди ж, каже, оце ти йдеш? Та от, бач, божий чоловік звелів мені проходжуватись по пущі. А баби мої – все сестра моя, коли хочеш знати, а там у хаті ще й мати є. Так баби мої не ймуть віри, що я одужав. Так же їм сьогодні докажу, що пора їм від мене отчепитись. Осідлаю коня та проїду по полю так, щоб аж ворогам було тяжко, як мовляв Черевань. А що бак Черевань? Тут і з нами в гвинтовки, каже Петро. «Так ми з тобою сусіди?» – сказав запорожець. «Ну, братику, будемо ж тепер жити мирно, коли тільки проживе тепер мирно хоч одна душа на в країні. А поки що ходімо лише у хату та поснідаємо». Петро на те й зозволився. А в хаті вже порулась колопечі стара мати, пекла млинці на снідання. «От і моя ненька старенька», – сказав Кирило Турда й каже матері. «Коли хоч не, не знати, що це за козак...» «Екси той самий, що разом нас із ним нашпиговано під Києвом». А Петрові шепче на ухо. «Я не скажу їм, що ніякий враг і нашпигував мене, як не ти. А то дивитимуться на тебе бісом. Всі баби ніяк не збагнуть, що сьогодні можна з чоловіком рубатись на всі заставки, а завтра гуляти в купі по-братерськи. Не знать, як дивляться на божий світ. Сказано, баби».